Горе батька було таким безмежним, що він впав на коліна і почав палко молитися, докоряючи Господу на несправедливість і, благаючи повернути йому втрату. І тут її голос досяг вершин артистизму. Його розрядрена горем уява дійшла тої межі, що він почув у відповідь голос. «Ти так сильно цього хочеш, що я підкорююсь твої волі, але затям вона твоя, а не моя!» У цю мить зателефонували з лікарні і повідомили, що у хлопця була тимчасова зупинка серця. І зараз все налагоджується. Він почав самостійно дихати, тиск нормалізувався, одне слово – Син повернувся до батька. Минув ще один нестерпний і важкий рік. Одного разу вночі батько прокинувся, відчувши на своїй шиї дуже руки. І в останню мить зрозумів, що тоді Бог дав їм обом звільнення. Синові від безумства і рослинного існування Батькові від безвиході. Отже, Бог завжди знає, що робить. У чому ж тоді полягає його доброта? Миросю дорогий, зрозумі одне, він не добрий і не злий. Він дивиться на все це інакше, ніж ми. Інакше, ніж це може уявити, «Найрозумніший філософ, подумай, коли в людей трапляється щось трагічне, кожен питає, чому це сталося саме зі мною? Чому саме я? А знаєш, що чує він у такому запитанні? Ні, а я скажу. Воно означає те, що людина хоче перенести своє лихо на когось іншого». Адже якщо проговорити цю фразу «Чому я?» до кінця, вона лунатиме так. «Чому я, а не мій сусід?» «Ну, давай же, Миросю», – подумала я. «Дай гідну відповідь, ти ж це любиш. Усі ці бла-бла-бла зосередься, любий. І дай мені непомітно пройти до передпокою. Ніби почувши мене, чоловік підвівся і відійшов до вікна, за сигаретами. Шлях було відкрито. Я блискавично майнула по узвідчинній двері кухні, хопила сумку і за секунду уже була у спальні. Витрусила увесь в міст на ліжко. Мобілки там не було. Вона залишилась там, на сходах під'їзду, де я її загубила. Отже, я дійсно була там. Але куди я втрапила? Це ще треба з'ясувати спокійно і без зайвих емоцій. Якщо це якась дивовижна тотожність, облич і обставин, подумала я, познайомлюся ближче з мешканцями своєї колишньої квартири. Покажу їм свої родинні світлини, подивлюся їхні. Посміємося разом, будемо дружити. Якщо доля підсовує таку несподіванку, варто прийняти її з радістю, як курйоз, як дивовижний збіг парних випадків. Прийнявши таке рішення, я заспокоїлась. Завтра знову поїду у той двір. Але цього разу спробую дізнатися більше, як звуть батьків цієї Вірочки. Уточню ім'я жінки з білизною. Роздивлюся по двір'я. Побачу, до якої межі дивних збігів може дійти природа. Можливо, знайду телефон. Друге червня. Увечері я зійшла на зупинці тролейбуса номер 7 у спальному районі міста. Мене зустрів той самий пейзаж. Круглі багатоповерхівки і закутів бетон-майданчики. Молоді посаджені щойно дерева сиротливо стерчали на залишених земельних острівцях обабіч тротуарів.